Сплетеним ситнього павучком ловив рибу. Снасть була кепська, ніктемна. Січовики ловлять рибу велетенськими, прокатраненими вдьохті сітками матулами, або ставлять гарди. Заганяють по протоках рибу в і вибирають її під саками. Отож на березі стріпували лише кілька окунців, серед них лише один великий, горбатий, темний, та збліскували сріблом лузки з півдесятка пліточок. За два кроки від білокобилки на сухій колоді лежав вуж, мрів проти сонця. Ще далі, на березі, ворони однімали в чайок дохлу рибину. Там вихрив справжній бій. Над головою пролетів джміль. У дубовому гаю на Сагайдачному доспівували пізні солов'ї. Низовий вітер доносив аж сюди пахощі щедро заправленої смаженим салом кулеші. У поляків свято божого тіла, вони п'ють горілку, їдять ковбаси. Козаки поснідали розмоченими у Дніпровій воді сухарями старанею і роздратовані гемонськими запахами ладні кинутися на польський табір голіруч. До Білокобилки підійшов гурт запорожців, сідалися на днищах човнів. Семен поморщився, перебивали йому риболовлю. Цей білокобилка і шила патоки зварить, поглянувши на окунів, сказав Пукавка. Сутуж і ти, сказав Хрін. Сутуж? знизав гострими плечима Пукавка. Увесь вік сутуж. А нащо? Як то нащо? Сутуж козаком станеш осавулом? А нащо? Щоб стати сотником? А нащо? Щоб стати полковником? А нащо? Ну, щоб стати гетьманом. А нащо? Та як то нащо? Щоб померти. Та хоч би й померти. То щоб поховали в обіті, як сами там труні, вели коня за труною. Хіба не однаково. Та й немає мені талану на те. Мені ворожка наворожила. Будеш, чоловіче, сім літ підувати. А потому? А потому, каже, звикнеш. Козаки засміялися. Шквирю гарно поховали, заздро мовив Пукавка. До самого пришестя буде горілку нюхати. І поворушив чорними дірками-дулами схожого на огірка жовтячка носа. Тебе, Терешку, поховають у боці з-під оселеців. А чого ж, не образився Пукавка, якби з-під гарних оселеців, я й гарних ніколи не скуштував. Все якісь і ржаві, по шимках жидівських. Шкодував грошей? А де їх узяти? Попросив Семена. Семен сам голий. А гроші за пазухою. Волого? Ге-геш, він може бути їх скільки захоче. Гарячих? Так, чертових. Пукавка насмішковато прискалив кругле обідках, не на півпівдня око. Якби Семен вмів, то не тулявся по керетах та прогноях а накопав би собі червінців та й панував десь на хуторі, і нам би вділив хоч жменів. «А може він не хоче?» – заперечив Тишко. «Нема таких, просто їх не кожен візьме». «Це правда», – сказав Лука Хрін. «Гроші – велика біда, і коли вони є, і коли їх немає», – задумливо мов Білокобилка. «Біда значно більша, коли їх немає». І усміхнувся білозубою Під шіточкою чорних шорстких вусів усмішкою. «Гроші не дають спати, Без них ліпше, Тільки через мене їх і немає». З польського табору Долинула весела музика. «Дітько б тобі на гробі заграв, Сплюнув під ноги пукавка. Але дядько-телешко бачили коли, Коленабуть ті гроші, чертові!» Несміливо запитав Тишко. «А чого ж?» і бачив, і в кишені тримав. А як те було? Утишка очі, на ці два розжохані вітром вогники. Покавка понюхав табаки, заклав цілу пучку в одну ніздрю, далі в другу, чхнув, і табака полетіла на воду. Ішов якось з від кума мимо капшукового болота. Ніч була місячна, і дорогу я бачив добре. Біля болота зустрілися мені два панки. Мершаві такі, але вбрані багато. Почали запрошувати в гості. Я спочатку відмагався, а вони так запрошують, так припрошують. Ну, пішов я з ними. І прийшли ми до палацу. А там зала, світі, музика грає. а Грали щось не наше. А як я увійшов, один панок подав знак, і музики вшкварили Жигівського триндика. Ну, і я вшкварив. А тоді ще танцював гопака, горлицю. Натанцювався до несхочу. Танцював сам і в парі. Така ладна панянка в соболиному капелюшку зі мною крутилась, під ківками звякала. А тоді враз усі свічки погасли, я тримаю її руку в своїй і чую рука волохат. Мене затрусило, та втумить знову спалахнуло світло. Дивлюся, панна як панна, прибандюрилося. Панечі припрошували гуляти ще, та я втомився і сказав, що йду додому. Наш тобі за те, що нас шанував капелюха, кажуть панки, і грошей, сто талерів. Капелюха я одягнув, гарний такий капелюх, з пір'єм, панський. А гроші з гриб стацій порозпихав по кишенях. Прийшов у досвіта додому, а жінка з порога десяти в був. У панів, кажу, бенкетував, дались капелюха і грошей сто талерів. А чо це ти чоловічний вершу на голову напер, вона мені? Я хвать, потягну. Справді верша. До кишень. А там замість фірвінців, кізяки кінські. А були і фірвінці. «Отаке-то нечесті творять з християнськими душами. А ви мацали ті червінці?» – прошепотів Тишко. «Кажу, що біслужими рукам брав з і клав до кишень. Ти Тишко краще запитаю Терешко, скільки він того вечора випив».